Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Лише як остаточно прокинувся, відчув Сергійович на щоках дивну печею, долонею провів, Хе, зрозумів, що поголитися треба, і ще зрозумів, що болять щоки від дотику. Видно, на сонці вони згоріли, коли він ще спав, заколиханий бджолиним дзижчанням. Холодна вода джерельна схолодила щоки, додала бадьорості. І знову радісні думки відчув через те, що обома руками вмивався він, і що лівиця виправилася і намагалася не гірше правиці свої обов'язки виконувати. І тут хрускіт гілля почув, здригнувся. Начебто не чекав він нікого, а як і чекав, то на тих, хто... Машиною має приїхати а не пішки прийти на тих, хто вулик його забрав. Визирнув Сергійович назовні і занепокоєння його відпустило. А ще донька й селує, хтема перед ним стояла. Доброго ранку, сказала вона. Тут вам мама передала? Вона простягнула бджоляреві пластиковий пакунок. Дякую, дякую, зрадів Сергійович. А мама? Ще просила передати, щоб ви сьогодні в вечеряти прийшли. Вона м'яса купила. Добре, Сергійович кивнув. А скажи, у мене щоки згоріли? Айше придивилася до обличчя бджоляра. Так, червоні, о, аж багряні, на сонці заснули. На сонці прокинувся, признався Сергійович. Болять кляті! Провів він Айше до пагорба, і лише коли до намету повернувся, от дурень, сам на себе пирхнув, дістав мобільник, Віталіні, колишній дружині подзвонив. «Невже ти?» – почув знайомий голос. «Ні, щоб привітатися», – подумав, але привітався перший. Здрастуй, сказав. «Як там у вас?» «У нас?» «У нас то все добре, а в тебе?» «Та, по-всякому. Прохання в мене. Чи навіть питання. У вас же там університет є?» «І не один. А що, на бджолярство хочуть вступати?» – у голосі Віталіни іронія прозвучала. «Ні. Тут дівчині, доньці, знайомого татарина допомогти треба. Його недавно поховали, сина до поліції забрали, а мати хоче її в Україну відправити, щоб жити і вчитися». «Гроші вони мають, але треба спочатку влаштуватися. Може, в університет з неї сходиш, показати?» А скільки їй років у голосі Віталіни іронія змінилася з «Після школи? Не знаю точно. Років 16-17. Я б її на автобус до Вінниці посадив, але треба зустріти». «Та, звичайно, звичайно», – переколово заговорила Віталіна. «Я зустріну». Раптом, що вона може і в нас спершу пожити? Сергіючу здалося, що захвилювалася його колишня дружина, значить, серйозно його прохання сприйняла. А раз прохання серйозно, значить, і його самого цього разу серйозно слухала. То ти скоро назад запитала вона, може, до нас? Тут гарно тепер, красиво. Фонтани кольорово-музичні вечорами вмикають. Може, ну я, коли Айше дівчину так звати на автобус посаджу, я подзвоню відразу. Вона сором'язлива, одразу пізнаєш. Худенька, волосся як у тебе, темно-каштанове. У мене тепер біле, я вже рік як блондинка, повідомила колишня дружина. Ну, ну, ну, ну як у тебе тоді було раніше. «Анджеліці, привіт передай і скажи, щоб тебе слухала». «Передам, обов'язково передам», – пообіцяла Віталіна. «Ти там обережніше в дорозі і велике спасибі за привітання». За які привітання здобувався Сергійович? «З 8 березня». Вже як сховав мобільник до кишені, ніяк не міг Сергійович від розмови цієї відійти. Щоки все ще пошила, він про колишню дружину думав. Щось, наче, змінилося в ній. Так тепло вона з ним, жодного разу по телефону не розмовляла. Тепло і серйозно. Ніби й не розлучалися вони. Ніби він з командировки, з якогось шахтарського села дзвонив, а не з минулого життя. Усівся на ряднину під інжирним деревом, від сонця сховався. Треба рублі витратити, щоб назад не вести. по він, щоб від розмови телефону відволіктися. Продукти в дорогу куплю, та й не лише в дорогу. Місця в машині багато, можна і запаси якісь на осінь зробити. Аудіокнижка. Такої ніжної тушкованої баранини – як того вечора із селу його пригощала, здається, Сергійович жодного разу раніше не їв, сиділи вони у трьох з гайше. Пасічник одразу, як прийшов, так новини від Віталіни виклав і про те, що зустріне, і про те, що зможе дівча у його дружини на квартирі пожити. У довах тема зраділа, посміхнулася, тільки очі її сумні лишалися втомлені. І як на обличчі два різні настрої поєднуватися можуть, дивувався Сергійович, на неї дивлячись. А вона замить розказала, що вранці у Бахчисарай до Бекіра їздила. Дали їй побачення за три тисячі рублів, півгодини часу. Схуд, Бекір, і видно, що били. Розказав, що примушують взяти військовий квиток і щоб одразу до армії сказали, що як візьме, то відпустять на два тижні додому. Та він ні в якому разі, значить, якщо не викупити його, то в'язниця. «Так, а за що?» – сумно спитав Сергійович. «Я ж їм про свічки пояснювально написав». Все одно украдісті з церкви звинувачують, кажуть, що там не тільки свічки вкрали, а ще ікони і пожертви. А навіщо нам ікони? У сумних очах селу сльози блиснули. Ну, дай Боже, викупити ви його, спробував він заспокоїти хазяйку. Вона і сама вже сльози втерла. Сергійович, щоб не бентежити, її погляд на Айше перевів, Айше сиділа притишеною, на обличчі її ні радості, ні печалі. «Може, і не хоче вона у Вінницю?» – подумав пасічник. «Ну та не їй вирішувати. Тільки що ж потім?» село зовсім сама залишиться. Повернув Сергійович погляд на хазяйку. Шкода їй стало. «Тільки бій цього не показати». «Може, чарчину наліте?» – спитав ввічливо, А й селу сходила в кухню, вже наповнену чарку принесла, перед гостем поставила. «Ну, щоб з бекиром владналося все», підняв він чарку, випив залпом і винувато на хазяйку глянув. «Знітився, ви, вибачте, я без тосту не можу «Що це у вас такі щоки?» – Червоні спитала Айсилу «Ага, вранці на сонці згорів, заспав» Сергійович підняв ліву руку і помахав «О, помогло, воно багато від чого помагає – на вуликах спати» «Вам краще середу їхати», – сказала Айсилу середу, вранці черг на в'їзді-виїзді менше» «Ви, будь ласка, іще до виїзду довезіть, а далі вона пішки пройде і російський контроль, і український, а ви її на українській стороні підберете, добре?» Сергійович кивнув. «Мені тоді допомога буде потрібна», – заговорив він після хвилинного мовчання, щоб вулики на причеп поставити. «Та ми з сервером допоможемо», – пообіцяла й селу. Уже як стемніло, повертався Сергійович до пасіки. Шум селища все стихав, і тому занурився Сергійович, ідучи у думки про домівку, про малу Староградівку, про Пашку, про Петра. Ішов помало і думав про те, що не відповів Петро на дві чи три його Однослівні смски, а це могло тільки одне означати, що немає більше Петра. Загинув він. І від цієї думки важкість у Сергійовича в грудях з'явилася. З'явилася і збила його дихання з ритму, зробила підйом до пасіки важким і виснажливим і тоді відігнав він думки про Петра і почав думати про Пашку. Дихання відновилося, ішлося легше, і щоб підняти настрій, озирнувся Сергійович на вкритий вогнями албат, у якому різні, звичайно, справи кояться, і хороші, і погані. Але життя там просте, звичайне, плине мирно. До такого звикнути можна. Але ж... І у малій староградівці життя тече. Для нього, звичайно, звичне, тому що звик він до нього. Так живуть вони там тільки удвох з пашкою. Так, магазинів більше нема, пошти нема, хліба свіжого немає. Хіба що приятелі, сепаратисти Пашчині з каруселі на привезуть, чи сам туди сходить. Але не такий він тепер у них смачний, як був раніше. А життя все одно далі плине, як ріка. Аудіокнижка. За пару хвилин зрівнялася з ним машина, той самий мікроавтобус без вікон із якоюсь військовою емблемою на дверцятих. «Ей, стійте!» – закричав схильованно Сергійович. «Я тут!» А мікроавтобус і сам уже зупинився, і скло у дверцятах кабіни спущено було, і з нього Іван Федорович визирнув, обличчя його виявляло спокійну допитливість. Сергій Сергійович, уточнив він. Ну, так. Пасічник підійшов до дверцят, ви бділ назад привезли. Іван Федорович кивнув. То, може, підвезете? Е, ні, не дозволено. У машині. «Секретне обладнання! Ми вас там на горі почекаємо!» Поспішив Сергійович за мікроавтобусом слідом. Дихання знову збилося, і ніяк він не міг його на швидку ходу налаштувати. Коли нарешті до намету дійшов, Іван Федорович і Василь Степанович, той, котрий спеціаліст по бджолам, стояли біля мікроавтобуса. полили. «То що? – заговорив Сергійович. – Все в порядку? – Здорові мої бджілки. Ну, так можна сказати, що здорові, відповів Іван Федорович. Зараз допалимо і поставимо на місце. Може, чаю вам запропонував пасічник, відчуваючи радість від повернення бджіл і бажаючи цією радістю поділитися. Не треба. Часу омаль у нас. А поки ви багаті розпалите... Як допалили, витягли приїжджі вулики з салону машини, опустили на траву. «Ходімо, я покажу, куди!» – покликав за собою Сергійович. А решта вуликів, де здивувався спеціаліст по бджолам, коли повернули вони третій вулик на те саме місце, де він раніше стояв. «Я їх у, у лежанку зістави», – показав Сергійович у бік імбирного дерева. «Тепер на них сплю, лікуюся. Рука от ліва, от не працювала». А тепер хех, хех, хех, знову можу сумку носити. Невже не повірив Іван Федорович. А спробувати можна? Підійшли вони утрьох до лежанки. Василь Степанович закурив, а Іван Федорович на вулокі зіставлені поліз. Улігся на спину. Ей, жорсткувато видихнув. «Ну, я підстилаю собі», – пояснив Сергійович. Заумер Іван Федорович, ніби спиною життя бджіл під своїм тілом слухаючи. «Ну як?» – поцікавився Василь Степанович. Цікаво. Їхати треба!» – у голосі Василя Степановича почулися нотки нетерплячості. «А, так, так, Іван Федорович зіскочив із лежанки. Поїхали!» Ще хвилину чи дві Сергійович шум мотора, що віддалявся, слухав, а потім тихо стало, мирна тиша настала. З її шародінням, з ледве чутним відлунням переплетених вітерцем звуків минулого дня, витягнув Сергійович з палатки спальник, розіслав на лежанці. Потім до третього вулика, який повернули, підійшов – Кришку відкрив, прислухався. Гм. незвично тихо було у вулику. Бджоли ніби подих і рух притишили. Ай, посвітити б та подивитися, але тоді ще більше вони злякаються. Поліс Сирівич рукою за передню стінку, відкрив льоток, щоб могли вони назовні вибратися, акуратно кришку на місце опустив. І пішов ліниво до лежанки, все ще долоною, яку у вулику пускав бджолине тепло, відчуваючи. Аудіокнижка. Вночі Сергійовичу у спальнику холодно стало. Приніс з палатки ковдру, утеплився, покрутився та й знову задрімав, а прокинувся. Коли ніби дзвін сонячного проміння почув. Звеніло, звичайно, не проміння, а саме життя, яке це проміння, уже години зодві до дня прийдешнього розігрівало. Мабуть, і його сплячого розігрівало, готувало. Бадьоро підійшов він до третього вулика, що окремо від лежанки стояв і переляк його пройняв. «На льотку?» «Жодної бджоли!» Відкрив обережно кришку, всередину зазирнув, а там тиша і пустка, ніби пилососом хто всіх бджіл висмактав. Озирнувся на всібіч, прислухався. Збоку лежанки цищання долетіло, повз обличчя його бджілка пролетіла. «Ну, от маєш, сумно видихнув, під вулик зазирнув, відійшов до ближнього в'язу, знову до звуків природи прислухався, погляд на дикій груші зупинився, що ближче до вулики вахтема росла. Підійшов до неї і тут уже зітхнув з полегшенням, знайоме хоровець зищання рою почувши. «Ось ви куди? Втекли!» – прошепотів. Проте радість від знахідки зниклих бджіл з турбованістю змінилася. «Як же я їх назад до вулика віднесу?» «Голими руками», – переймався Сергійович, – «у мене ж тут ні драбини, ні роївні». Він дивився на рій бджіл, які густо обсіли стовбур гружі, дорогою від землі метра два злишком, якби щоб підставити». Розумів Сергійович, що поспішати треба, поки вони звідси не полетіли. І дивно ж, чому вони всі з вулики втекли. Зазвичай же половина бджіл у вулику залишається, а друга половина, та, що з молодою маткою, вилітає. Та й то, коли сім'я надто велика стає, коли тісно їм, а цим тісно не було. Він би помітив. Кілька бджіл з різних боків дорою підлетіли, стали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 Передачу підготували режисерка Марина Гольцева, продюсерка Світлана Свиридко. Далі буде. Аудіокнижка. Ви слухаєте Радіокультура. На радіо